lelkint megszentelistől. ám nem. Tehát nem fogadá el, és megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsod vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig három óra, amikor megfeszítették őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt fölibe írva, a zsidók irája. Hét rablót is megfeszítettek vele, egyiket jobb és egyet bal keze felön és beteljesedék az írás, amely azt mondja, és a bűnösöd közé szárláltaték. Az arra menő pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha aki lerontod a templomot és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolódván egymás között az írás tudókkal együtt mondják valat, Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és így akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig hat óra lett, sötétség támadta az egész földön kilenc óráig. És kilenc órakor fenszóval kiállta Jézus mondván, elói, elói, láma sabattáni, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ottállók közül mondának, én illés kívja. egy ember pedig odafutamodék és egy sivacsot megtöltvén ecsettel, és a sznápszára tűzvén, <coughs> inni oda néki, mondván, hagyjátok el, lássuk, ha illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy szent szóval kiáltván kibocsátán lelki. Istennek áldása legyen az ő szent a hallgatásán és szívünkbe való befogadásán. Könyörgünk hozzá, felséges Istenünk, hogy még szól hozzánk a nagypénteki evangélium, te magad a te szent lelkeddel, le a szívünket és a gondolatainkat, az érzéseinket, ő leölt magadba az egész lényünket, a te megváltó szereteted. Ámul! Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szabát szeretném hirdetni, írva található a Lukács evangéliuma 23. részének 27. és következő verseiben, egy-tétben. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolták és siratták ők. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondat, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert ímé jönnek napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak, Akkor kezdek, kezdik mondani a hegyeknek, esetek Mireánk, és a halmoknak, borítsatok el minket eddig a Szent Kedves testvéreim! A nagypénteki megrázó eseményeknek egyik jelenete az, amit mostan a Bibliából felolvastam. Már elhangzott a halálos ítélet, és Pilát kiszolgáltatja a megcsófolt Jézust az ítéletnek a végrehajtására. Gondol a szomorú! Durva lelkű római katonák, mindenféle emberek csúfolódó néptömeg zaja között viszi Jézus roskadozva a keresztet. A nagy tolongásba néhány asszony is belesodródik, és nem akarnak kimaradni, ők sem. Ebből a rendkívüli átbányossában olyan szívedtépően szomrú az, amit látnak, hogy az érzékenyebb lelkű, női szívek sírva fakadnak a meghatottságtól. Természetes érzés ez, egészen természetes emberi érzés ez a sírás, amelyik együtt érez a szenvedővel, amelyik részvétet érez az iránt, akivel kegyetlenül bánnak. Szinte azt lehetne mondani, hogy az egyetlen igazán emberies megnyilatkozás, ez a sírás, abban a sok vad düdöngésben és embertelenségben. És akkor mondja Jézus feléjük fordulva, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem inkább ti magatokon sírjatok és a ti magzataitokon. Miért mondja Jézus azt, hogy ne sírjatok én rajtam? Hiszen ő siratni való most igazán, hiszen a halál felé megy. Ki fogják végezni. Nagy durva szegeket fognak a kezébe meg a lábába verni. Kínos görcsbe rándul majd hamarosan az egész teste. Elképzelhetetlen testi és lelki, Kínok, várnak rejá, amíg a keresztván függve, kifeszítve, hosszú-hosszú gyötrelmes órák után utolsót dobban majd a szíve. Hát nem lehet síratni azt, aki így szenved. Hát nem esik jól az emberi együttérzés, a részvét annak, aki szenved. Hát vissza akarja utasítani Jézus még ezt az egyetlen emberi megnyilatkozást is, ami ott megnyilvánul, a sírás, az ő rajta való sírás, hát nem fordul elő még mai napig is, hogy egy-egy nagypénteki predikációnak a hatása alatt, amikor újra előnk vetítődik az a borzalmas kivégzési jelenet, megrendül valakinek a szíve, és kibudjanak könnye. Hát nem jó jel az, ha valaki meg tudja siratni Jézust. Hát nem jó dolog az, ha valaki könnyezve tudja végig élni lélekben mindazt, ami ott azon a szomorú nagypénteken történt a Golgota. Miért mondja hát akkor Jézus, hogy Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajta? Testvérek, nyilván mindenek előtt azért mondja ezt Jézus, mert ő maga a saját szenvedését nem csak szenvedésnek látja, hanem hivatásnak. Amikor ő szenved, és amikor ő pokoli, kínok között meghal, akkor ezzel tulajdonképpen a hivatását tölti be. És akármilyen keserves is valakinek a hivatása, nem síratni való hogyha abban helyt áll. Az anya is szenved, amikor a szülés előtt áll, és mégsem illik megsiratni, pedig rettentő kínok között vergődik, sokszor szinte a halál jár. Minden pillanat életveszényt jelenthet a számára, de ez mind együtt jár az ő anyaságával. Ez az ő hivatása. Hamarosan karján lesz egy kicsin gyermek, és ez minden gyötrelmet megér a számára. Nem sírotni való tehát, pedig nagyon-nagyon szenved. De hát ez az ő hivatása. Jézus nem kell siratni, amikor szenved. Jézust nem kell meggyászolni, amikor meghalt. Jézust nem kell megkönnyezni, amikor megcsúfolva ott függ a keresztfán. Mert ő mindezzel a hivatását tölti be. Tervszerűen készült reál. Ezért jött bele egyáltalán az egész földi életbe. Ezért lett emberré. Az őt elküldő édesatjai akarat határozta el az ő számára ezt a szenvedést. Ő maga megmondotta előre, hogy ennek így kell lennie neki ez a küldetése. Neki ez a feladata, a szenvedés, a kereszt, és amikor őt kicsúfolják, és amikor őt koronával gyötrik, és ostorral kínozzák, és keresztfára feszítik, és amikor a kereszthalálnak a puklába merül alá, akkor mindezzel ő maga veszi magára, azt a szolgálatot, amit neki el kell végeznie. Örök eleve elrendelés szerint kell elvégeznie. Szenved. Egy rettenetes isteni ítéletet szenved végig. Mert, atyám fiai, jól értsük meg, hogy az a kereszt is, meg az egész nagypéntek is, meg minden, ami azon a borzalmas napon történt, mind-mind azt jelenti, hogy valakinek ítéletre kell mennie, valakinek magára kell vennie az Isten haragját. És Istennek ez az ítélete és haragja ott vezetődik le a Jézus keresztjét. Sokkal rettenetesebb dolog az, ami ott történik, mint ami ennek az emberi meghatódottságtól könnyező szemek látják. Mert az a kereszt azt jelenti, hogy haragszik az Isten. És a Jézus szenvedése arról beszél, hogy ítél az Isten és az a pokoli szenvedés azt hirdeti, hogy nem lehet büntetlenül védkezni. Nyilván van az Istennek a haragja, az emberek minden gonoszságával szenved. És Jézus ezt az ítéletet és ezt a haragot veszi magára, amikor szenved. Egész meggyötört lénye, amint ott függ a kereszten, Hantalanul is egy nagy esdeklés. Atyám, húrjon reám minden büntetésed. Minden haragod legyen az enyém. Engem sújts az ítélettel az emberek helye. És hogyha most személyesen próbáljuk végig gondolni azt, ami ott történt, akkor értsük meg. Rettenetes az Isten haragja a bűneink ellen, az életünknek a hazugságai ellen, a nyelvünknek a hamiságai ellen, a lábunknak a sokszor titkos vagy görbe útai ellen, és a szívünknek a szeretetlen és tisztátalan érzései ellen és a kezünknek a mulasztásai ellen rettenetes az Istennek a haragja, és az én védkeimért, meg a te hitványságaidért éppen Istennek ezt a haragját vette magára Jézus. A mi ítéletünket szenvedi el helyettük. Ne zsirassátok Jézust! hanem szeressétek! Ő ezzel a szenvedéssel értünk vállalt feladatát teljesíti. Ami ott történik a Golgotán, az sokkal több, és nem az, hogy ő sajnál bennünket. Néki nincs szüksége a mi könyörületünkre. Nékünk van szükségünk az ő könyörületére. És Ő éppen ebben a könyörületben részelted bennünket akkor, amikor szenved. Az árnyékokat veszi el a fejünk fölül. Isten haragjának a villámait hárítja el az életünk fölül. Hogy kisüthessen fölöttünk újra az Isten szeretetének és a kegyelmének a napja, ezért mondja, ne sírassatok engem. De van az ő mondásának egy másik része is. Az pedig így hangzik, ti magatokon sírjatok. Ti magatokon sírjatok. Milyen különös kijelentés ez Jézusnak az ajtán aki az evangéliumnak a hirdetője, éppen az örömnek a predikátora volt mindig, aki éppen azért jött erre a földre, hogy még a szomorú embereknek is örömet okozzon, aki a foglyoknak szabadulást, a betegeknek gyógyulást adott, és aki még a gyászolóknak az életét is mindig meg akarta vidámítani, aki a megterhelteket és a megfáradtakat is, azzal az ígérettel hívta magához, hogy békességet és nyugalmat találnak nála az ő lelkeiknek, aki azt akarta, hogy minden ember örüljön ezen a Földön. Mi történt hát, ha most azt mondja, hogy sírjatok, ha ő azt mondja, hogy sírjunk, akkor valami nagyon nagy kell, hogy legyen enne. Kik sírjanak? Mindenek előtt sírjanak azok, akik szeretik Jézust. Akik szeretik Jézust. Miért sírjanak? Miért kell, hogy sírjanak? Azért, hogy megvégasztaltassanak. Ugye most már érzitek, testvérek, hogy milyen sírást kér Jézus azoktól, akik őt szeretik, akik őben hisznek. A saját bűneinknek az elsiratását. Őszinte igaz könnyeket kér Jézus tőlünk a saját hitvány életünk fölött. Tehát nem az ő szenvedésén Elérzékenyedett szívnek a könnyeit várja Jézus tőlünk. Ezzel nem sokra megyünk, hanem a saját magunk bűne miatt megtört szívünknek a könnyeit várja tőlünk. Mert ezek a könnyek már a kegyelemnek a jeleik. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akiknek van szívük arra, hogy sírjanak, hogy bánkódjanak, hogy meg tudják könnyezni az életük elrontott érzéseit, a szívüknek a vágyait, amelyekkel védkeztek az Isten és az ember ellen, meg a szavaikat és a viselkedésüket, amivel kárt és szomorúságot okoztak maguk körül meg az indulataikat, amiket nem tudtak kellő időben megfékezni. Boldogok, akik így sírni tudnak, mert ezek kegyelmet nyer, emberek, mert az Isten vígasztalása azoké, akik megbánták azt, amit rosszul tettek és gondoltak. Az Istennek a bűnbocsánata azoké, akik meg tudják síratni a múltjukat. Akik így sírnak, azokat nem vádolja többé az Isten soha. Akik maguk mondanak maguk fölött ítéletet, azok nem mennek többé az ítéletre. Azokat, azoknak nem rója fel Isten a gonosz mert azok helyett már mindent elszenvedett Jézus. Boldogok, akik sírnak. Sírjatok hát. Sírjatok magatokon, hogy boldogok legyetek. És én magam tapasztalatából nagyon jól tudom, kedves testvérek, hogy nincs az egész életünknek olyan szakasza amikor ne kellene sírni. Mindig van elsiratni valunk és lesz is mindig, amíg csak élünk, mert mindig lesz valami bukása az életünknek, valami elcsúszása az érzelmeinknek, valami hanissága a gondolatainknak és a cselekedeteinknek, de akkor is boldogok azok, akik sírnak, mert a Jézus szenvedése éppen abban találja meg az értelmét, hogy az ilyen sírók megvigasztaltassanak. Sírjatok hát! Magatokon sírjatok! Ne szígyeljetek sírni! Isten előtt könnyezni jó dolog! Drágatok! És aki nem tud kifelé sírni, mert nincsenek könnyei, sírjon befelé. Isten az ilyen könnyeket is látja, és megállja. Sírjatok csak! Mert akik így sírnak, azok megvégasszaltatnak. És mennél többen sírnak így? Jézus annál könnyebben, hadd mondjam így, annál boldogabban megy a kereszt felé. Annál könnyebb a számára a szenvedés. Mert azt a keresztet csak egy valamivel lehet megnehezíteni az ön számára. Azzal, ha kemény és hideg valakinek a szívet, ha érzéketlen az iránt, hogy a bűneiért bocsánatot tudjon kérni az Istentől, ez az, ami megnehezíti Jézus számára a keresztet. Sírjatok hát, magatokon sírjatok, kifelé és befelé hulló könnyekkel sírjatok, hogy rajtatok is betölthesse Jézus a hivatását, hogy a ti is áldássá, bocsánattá, Isten szeretetének a szabadító erejévé váljék mindaz, ami ott a nagypénteken történt a kolgotának. De Jézusnak ez a sírásra fölszólító szava azoknak is szól ám, akik nem tudnak bánkódni a maguk bűnei miatt. Ezeknek is azt mondja, hogy sírjatok. Sírjatok, mert lesz okotok sírni. Lehet, hogy most azt gondoljátok, nektek nincs elsíratni valótok. Nektek nincsenek olyan megítélni való bűneitek, amelyek miatt félnetek kelleni az Isten több haragjától. Lehet, hogy így gondoljátok mostan. De Jézus jobban tudja. Ezért figyelmeztet előre, hogy sírjatok, nehogy későn kelljen majd sírdotok, mert eljön egyszer az az idő, amikor a legkeményebb szívű ember is azt mondja a hegyeknek, essetek mire és a halmoknak, tatarjatok el minket! Mert amikor az Isten ítél, akkor megolvad a leghidegebb szív is, a legfagyosabb szív is. És akkor az Isten haragja elől az összeomló sziklát alá, és bebújna az ember hogyha lehetne, mert rettenetes dolog az élő Isten ítélő kezébe esni. Kemény szívű emberek, önmagatok érdemeiben bízó, önkit kálvinisták, bizony sírjatok, mert aki a Krisztus vérébe nem fedezte bele a bűneit, és aki Jézusnak a halálába nem adta bele a múltját, az ítéletre megy. Ítélet felé haladunk, mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke elő. Ettől pedig lehet élni és méltán félhet is tőle az, aki még soha se sírt a maga bűnei miatt, aki még nem menekült oda az Isten megváltó kegyelmének a fedezéke mögé, akinek nem kellett a nagy pénteki szenvedés, sírjon az, aki fölött még nem ragyogott föl a megbocsátó Isten mosolya. Ezért mondja Jézus, magatokon sírjatok! Én rajtam ne sírjatok! Jézust nem kell sajnálni! Ne mondjátok, hogy ó, a szegény Jézus! Nem szegény ő! Ő a világ megváltója! A leghatalmasabb Ura! Túl van már a kereszten, mint a szülő anya a fájdalmán, amikor boldogan csókolja a gyermekét. Jézust ne sirassátok! Magunkon viszont annál inkább sírhatunk. És hogyha ő azt mondja, hogy sírjunk, akkor ezt komolyan kell venni. Boldogok azok, akik a saját szívük, Romloksága miatt sírni tudnak, mert azok most megvigasztaltatnak. Azok most bocsánatot nyernek, de jaj nékünk, ha későn sírunk, amikor már nem használ a kereszt. Értsétek meg jól, testvérek, nem én mondom, Jézus mondja, én rajtam ne sírjatok, de magatokon sírjatok. Bár maga az élő Isten tenné minnyájunk számára az Ő szent lelke által olyan igazán evangéliummá Jézusnak ezeket a szavait, hogy te is, meg én is, meg minnyájon nem csak a szánkkal, hanem a bűnbánatban összetört szívünk alázatával. Tudnánk mondani néki, mind, ami ütés ért, Uram, magam hoztam reád. Uram a e szenvedésért, lelkemben ég a vád, Fettő szót érdemelve itt állok én, szegény, s kérlek, Lelket kegyelme, sugározzék felé, álljunk hát oda, minnyáján a mi urunk elé, nézzünk föl Réa, aki azt mondotta, ne én rajtam sírjatok, magatokon sírjatok, és így énekeljük el a 341. szárú ének harmadik versét. <tos> Györij rajtam én Istenem, a Te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak a nagysága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból, és az én védkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én védkem színtelen előttem forog. Egyedül Te ellened védkeztem, és cselekedtem azt, ami gonoszate szemeid elő, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imén vétekben fogadt, fogantattam és bűnben melengetett engem az én anyám. hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én védkeimtől, és töröld el minden áldozságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ne el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vond el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak az örömét és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők is megtérjenek te hozzád. Uram, nyítsd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száljam a te dícséretedet, a te kegyelmedért, Jézusért. Amen.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 Népe, áld, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, tereját, és adjon te néked békességet, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.